«Сьогодні годую малого, чую, вже й у нас, у нашій цивілізованій демократичній країні, крадуть людей, торгують людьми і запчастинами для людей. Краще б такої країни взагалі не було. Мріяли б про неї, боролися б, підростали б нові покоління, ладні за неї життя віддати. Література була б хай заборонена, хай самовидавська, але ж література, а не це заслинене матюками плюгавство. Май витримку, каже батько. Становлення держави – процес важкий і тривалий. В інших державах бувало гірше». Він загартований на терпіння, а я втомився терпіти. Я втрачаю терпіння терпіти. Допоки ж при владі будуть вовки, Завтра твійця, зелені свята. Тоб у нас у квартирі пахло татарським зіллям, Любистком і мятою, А так тхне пилом і цвіллю, Чимось, що завалялося в підсобці, Чи засниділо у холодильнику. Ми не відпочиваємо, і малий з нами теж. Хотів його влаштувати у літній табір, Хоч десь тут під Києвом, але не вийшло. «Який же ти чоловік?» – питає дружина. «Нічого не вмієш влаштовувати». «Вона має рацію. Який же я чоловік?» «От вчора я бачив чоловіка. Так то чоловік. Гладкий, мордатий, задоволений життям із собою. Він сидів у крутій іномарці, розвалившись на передньому сидінні. А зано, над номерними знаками був афоризм. Без лоха, жисть, плоха. Тобто без мене. Я йому в кайф. У дружини тяжка неврастанія. Вона щомиті зривається». Вчора перецю пральну машину кинула. А що я під рукою, тоді стається найбільше мені. Нормальні люди давно вже знайшли себе у новій реальності, кричить вона. Борчін батько процвітає у бізнесі. Твій друг працює у Каліфорнії. А ти? Хто ти? Ти про сина подумав? Він що, має успадкувати твій ідіотизм? Найгірше, що це все правда. Я справді якийсь невдаха. Ні влаштуватись не вмію, ні подолати обставин. Сказано лох. Кожен примат дивиться на мене зверхню. Він багатий, він впевнений у собі. А я адекватно, за гороскопом кінь. Читав, що німецькі вчені винайшли прилад, який визначає ступінь втоми по очах. що Щобільша втома, то ширші зіниці. То важче вони повертаються до норми. У моєї дружини зіниці дуже розширені. Я завжди думав, які у неї красиві очі, а виявляється, що це ще й від втоми. Намагаюся хоч трохи їй допомогти. З'їздив на ринок. Пропилососив квартиру, хотів сорочки попрати. Запхав у машину, але якась кольорова тканина впустила фарбу. Тепер хожу у білій сорочці з голубими хмарками. Та й думаю собі, і чим же ти їй допоміг? Моркву з базару приніс. Штани попрасував. Подивися на борченого батька, його ж ніколи не видно. Сів у машину, вийшов з машини. Весь у своєму бізнесі. Мабуть, добрий плутяга, з теперішніх. А який комфорт дав сім'ї, якою увагою оточив дружину? Вона ж у нього не за холодну воду. У неї ж і хатня робітниця, і дача, і срібляста хонда. На закупи з охоронцем їздить. Літо ще лише почалося, вони вже десь на курорті. А твоя вже валеріанку кухлями п'є. І ось мої скромні радощі. Або ще одне приниження. Я здоровий, я молодий, здатний отримувати сім'ю. Неледачий, з вищою освітою. А я вже потребую соціального захисту. Я вже заповнюю якісь анкети, щоб з мене, як з малої мушча, обрали меншу квартплату. А як спливуть 90 днів, ці усоружні три місяці, які мені обійшлася моя гординя, я вже зможу розраховувати на яку-не-яку -яку субсидію, законне пособі по безробіттю. Приниження робить нас безпорадними. Приниження робить нас ізгоями. Я взагалі думаю, що і державу свою цей народ не може й досі побудувати, бо пережив велике історичне приниження. Тим часом гуде всеукраїнська культурно-мистецька акція «Україна, президент, стабільність». За попса робить президенту імідж, хітами й шлягерами обовтої електорат. За тим, всім галасом ми навіть не помітили, що у нас уже є політв'язні, що вони сидять в ізоляторах, що їх тримають за ґратами, з порушенням всіх термінів і людських прав. Тільки того, що сидять не в Сибіру, не на станції потьма, а можна сказати у своїх рідних вітчизняних СІЗО. Недавно дві дівчини прикували себе до рейок, вимагали звільнити ув'язаних. Одна з них неповнолітня – але ж у нас хоч в Єрихонську трубу кричи, ні луни, ні відлуння. Лев інвертований на постелю, клітка на лева, я на клітку, а постеля на всіх. Іноді мені українці здаються таким великим гарним птахом, який садить собі і не знає, що робиться на сусідньому дереві, який любить собі поспати, сховавши голову під крило. Крило тепле, притульне, сни історичні, красиві. М'язи розслабились, душа огрілася, прокинувся, а дерево під ним спилюють. Гніздо впало, пшенята порозліталися хто куди. Сидять на інших деревах і цвірінькають вже по іншому. Нація навіть не косноязика, нація недорікувата. Я розумію, все має свої історичні корені. Часом їх хочеться висмикнути. Ну, ті куріла, блін, даєш, каже син, а що ж тут такого? Він щодня це чує по телевізору, так рекламують фінську фарбу найвищої якості. Людської якості тепер же не треба. Не треба совісті, гідності, не треба освіти. Це вже не бренд. Потрібні гроші. Потрібен імідж і рейтинг. Імідж якийсь у мене є. А рейтинг? Який може бути рейтинг у вченого, що не збувся? Друг постійно кличе в Каліфорнію, в Силіконову долину. Але я не маю стимулів починати життя спочатку. Кидати батька, у якого вже був інфаркт. Адаптуватися до нових умов? Літати через океан до рідних могил? 20 червня. Завтра перше повне затемнення сонця у новому столітті. Шкода, що не місяця. Може б подивилися з балкона. Але вона ніби зовсім забула про ту свою раптову сліпучу непритомність. Я сам потрохи згасаю. І вже навіть боюся близькості. Який сенс, коли ти вже не коханий? Відсталий ми народ українці. Зі своїми поняттями про кохання. Нам би все як у пісні. Я ж тебе мила, аж до хатиноньки сам на руках однесу. Тепер би він її тричі трахнув по дорозі. У світі вже з цим без комплексів, та й у нас теж. Борделі й панелі – вже не екзотика. Розвивається секс-індустрія. Секшопінгів, правда, немає. У нас це зветься салон е секс культури Я заходив з цікавості. Там є все. Еротична білизна, тренажери з дисфункцій члена, наручники для мазохістів. Є навіть фалоімітатори у вигляді деїшного жезла. Є вібратори, які можуть охати і ахати. І приходять, купують. Вони думають, що їм потрібен тренажер з дисфункції члена. Тепер у людей дисфункція душ. Любов – це така камасутра, що сама собі все підкаже. І не будеш думати, секс оральний чи не оральний, моральний чи неморальний. Людину кидає, вона віддається, вона бере. А не як поршнем ходить в циліндрі. Я навіть не думаю, що це проламування самотності, якому пасана в мод Оріолі. Для мене це злеття двох світів. Це обмін щасливістю. Навіть темні спокуси, перверсії, прекрасні, коли кохаєш жінку, коли вона магнетизує тебе. Тільки наукова дідорня може вважати, що загадка скрипки стардіварі – це всього лиш особливий склад лаку. А кохання – хімічний коктейль у голові на пару років чи місяців. Втім, буває і хімічний коктейль. У мене в житті був, вдаряло в голову і розламувало стегна. А кохання – це інше. Кохання вдаряє в душу. Нелад з потенцією Бобонить з репродуктора душевний чоловічий голос. Про це не говорять, про це не розмірковують. З цим залишається на одинці кожний чоловік. Санопрост – це здійснення вашої чоловічої мрії. Санопрост – це препарат тривалої дії.